Det här är poddversionen av Sommar i p med I Just Want To Be Cool bestående av Viktor och Emil Beer och Joel Adolfsson. Musiken är förkortad av upphovsrättsliga skäl. U ur ursäkta, ursäkta. Skulle vi kunna sätta på ett annan låt? Ja, bra. Den här. Jag har med mig på kassett här. Sätt på den. Tack, så Sådär ja, den här det är det bra. Till denna matta bestående av låten Lasha Kobyanga, känd från Lars von Theris film Antichrist, så skulle jag vilja introducera det här historiska sommarpratet. Då vi är de första i hela universum som någonsin har varit tre som sommarpratat samtidigt. Fast betyder inte det att vi är de första i hela universum som inte varit tillräckligt intressanta För att få ha ett eget sommarprat att liksom Vi måste vara tre för att det ska bli bra Ja fast det där gör det ju inte mindre historiskt Vi är ju fortfarande tre Jag heter Joel Adolfsson Och jag är I just want to be cool Snackar, vad du? Vad, vad, vad då? du är i sånt? Tyst Victor, tyst. Jag ska berätta. Nu, men, alltså. tyst? Nej, jag ska inte vara tyst. Jag, jag, du kan inte låtsas som att jag inte är en del av gruppen. Ju. Nej, eller vad, Ska du tar åt dig all ära? Liksom, bara för att du är den som pratar först. Ja, men kan ni inte bara låta mig få den här stunden, okej? Okay? Jag har sett fram emot att inleda ett sommarprat hur länge som ja, men, helst. Ja. Vi vet ju om det. Ja men, ja, men vadå? Du kan inte bara ljuga bara för att du har sett fram emot det. Det här känns inte alls bra. Det, det känns inte bra för mig och jag förstår att det inte känns bra för er. För om det inte känns bra för mig känns det inte bra för er. Men, för ni känner Snacka, det jag känner. Kör om musiken igen. Vi gör om det här. Äh, det, det här känns inte bra. Jag vill inte göra det här längre. Det känns men, men Joel. bra. Joel, Joel, kom igen. Kom igen. Nej, du vill inte göra det här. så Du vill ju gärna att det skulle bli historiskt, och det är ju inte historiskt om du är inte är med, för då är vi bara två. Okej, okej. Okay, ja. okay, okay, jag försöker igen. Jag klarar att jag tror på dig. Jo, jag tror <skratt> på dig. Kom igen på dig. Kom Tack. Nu. Mm. Mm. Kör. Hej. Jag heter Joel Adolfsson och tillsammans med mina två kusiner Emil och Viktor Ber utgör vi Sveriges största humorgrupp I Just Want To Be Cool. Den här rösten tillhör Emil. Och den här rösten tillhör Viktor. Och den här rösten tillhör mig, Joel. I alla fall, vi har 600 000 personer som följer oss på internet. Vilket är lika många som 37,5 fullsatta Globen. Eller 12 stycken Friends Arena. Jättebra, gjort Det är ganska många. Jättebra, Jules. Det går jättebra det här ju. Fortsätt nu. Mm, tack. tack ska... Du tycker det ändå. Nu fick ja, jag lite... Ja, jätteduktig. Ja. Kör på. Fortsätt nu. Vi producerar sketcher på svenska. Som vi själva skriver, framför, filmar och redigerar. De här sketcherna laddar vi upp på vår YouTube-kanal- i just want to be cool. Och varje månad får vi runt 10 miljoner visningar på vår YouTube-kanal. Det är ungefär som om hela USAs befolkning skulle titta på oss tre gånger om dagen. Fatta det liksom! Nu börjar du ljuga lite igen, men det där med 10 miljoner visningar, det, det, det stämmer dock. Ja. Och vi är då så kallade YouTubers, vilket betyder att vi lever på att göra YouTube-klipp. Något som väldigt många inte anser som ett riktigt jobb. Och det kanske inte är så konstigt när de flesta intervjuer med youtubers låter så här. Det är helt fantastiskt. Jag kan sitta hemma i mitt sovrum och prata med en kamera och leva på det. Eller så här. Det är helt fantastiskt. Jag kan sitta hemma i mitt sovrum och spela tv-spel och leva på det. Men i det här som sommarpratet så tänker vi berätta om hur vi faktiskt jobbat hårt för att komma dit vi är idag. Hur vi har jobbat hårt för att bli så kallade youtubers. Nu sitter jag här på stolen ensam Och försöker att förtränga känslan Trodde ej jag kunde känna en sån smärta 15.03 krossar du mitt hjärta För att jag har sett att du har sett Alltså jag, jag är helt villig att sitta hela natten på vänt på ett svar liksom, men som, Alltså ja, liksom, jag vill bara att du ska veta att jag har sett att du har sett Så att svara Låten ni precis hörde var sett att du har sett, som är skriven, producerad och sjungen utav oss. Ja, den där låten hade ju faktiskt aldrig existerat om inte vi för fyra och ett halvt år sedan bestämde oss för att börja ladda upp sketcher på Youtube. Men hur gick det till? Varför bestämde sig tre små pojkar för att vara roliga på Youtube? Följ med oss. Tillbaka i tiden. Man måste ha med mig att. Då är vi framme vid datumet 16 december 2011. Det här är dagen. Dagen med stort D. Dagen som förändrade våra liv. Dagen då vi bestämde oss för att göra sketcher på Youtube. Men, men också dagen som ingen av oss kommer ihåg speciellt bra. Det finns nog faktiskt ingenting jag önskar mig mer än att komma ihåg den där dagen. Jag önskar mig världsfred mer, men, alltså, jag men du, kanske, du gör inte Vad har du på med? Det var ju bara ett uttryck. Ja, men... Jag, nej, ja, visst. Du kan få uttrycka det så, men jag vill bara att Kristina liksom ska veta att Tack, jag önskar mig världsfred Emil. mer än att få veta. Tack, men, ja. Nej, men helt seriöst. Ingen av oss kommer egentligen ihåg den där dagen så himla bra, vilket är synd eftersom man har kommit att definiera de senaste fyra åren av våra liv. Ja, eller hur? Och det är också ganska konstigt att vi ens började göra sketcher från första början. Jag menar, vi gjorde ju sketcher ganska mycket när vi var små, men just på den här tiden så hängde vi knappt med varandra. Och så en anledning anledningen att vi hängde den här kvällen var ju för att våra föräldrar hade en julmiddag. Ja och vi måste ju liksom haft någon konversation under den här kvällen Som liksom ledde upp till att vi började göra sketcher liksom. Och det är ju det är den konversationen man önskar man kunde komma ihåg Nej men vänta vänta, jag tror faktiskt jag minns Var det inte så att vi spelade Halo i Viktors rum För att middagen var så tråkig Jo, så var det Jag minns Åh oh, det är så himla kul att spela tv-spel. Ja, visst är det det Victor. Jag tycker det är så himla kul att spela tv-spel och oh, sitta i och äta chips Sluta upp med det där, killar. Vad? Ja? Jag Boel eller nej. Jag Joel har fått en fantastisk idé. Vi ska starta en Youtube-kanal där vi gör sketcher på svenska. Jag skulle gjort det själv men behöver några undersåtar som kan assistera mig. Åh, ja, jo, låt oss hjälpa dig, låt oss hjälpa dig, låt mig leda er till stjärnorna pojkar. Ja, okej, okay. jag tror nog inte att det var så där det gick till. Jo, men när jag tänker efter så tror jag faktiskt att det var så där det gick till. Nej, nej, men jag tror nog faktiskt att det var lite mer så här. Åh, oh, vad kul att spela tv-spel. TVn. Ja, ja, jag älskar ju spet, spet TVn. Ja, kära grabbar, eh, vad säger ni om att starta en sketchkanal på Youtube Där vi släpper en sketch i veckan i ungefär ett år För sedan bli kontaktade av SVT Och gå med i ett nystartat Youtube-nätverk Sen efter det så fortsätter vi ett år till Och släpper en sketch i veckan Och sen så börjar vi jobba mer på heltid I ungefär två år Sen så kommer SR och kontaktar oss och frågar om vi vill göra ett sommarprat och vi säger ja. Och sen när vi skriver sommarpratet så kan vi inte komma ihåg konversationen som ledde upp till att vi startade youtube kanalen. Och därför så hittar vi på en konversation som får att låta som är förutspådda allting. Ja, fast egentligen lät det nog så här. Ja, jag älskar tv... jag tycker också det är Viktors tv Chips i... Chipsing. Kan du skicka lite läsk? Sade du vi ska filma lite sketch? Ja. Ja, eller nej, vad? Ja, men jag tycker också att det kan vara roligt att filma lite sketch. Ja, ska vi gå till dator och skriva ner idé ja! ja. Och vi skrev faktiskt ner lite idéer i ett dokument den här kvällen och det här dokumentet försvann sen och vi har ju trott att det här dokumentet har varit förlorat för alltid. Men sen, med hjälp av extremt mycket detektivarbetet och ihopmonterandet av två stycken datorer har vi faktiskt lyckats att hitta det här dokumentet igen. Så nu ska ni få höra de första sketchenerarna vi någonsin hade. Direkt uppläst exakt som de skrevs. Nu kör vi. Justin Bieber från att hata till att älska Peele Twilight. Vet du vad jag hatar? Justin Bieber. Det är Bieber, med ett B. Ja, just det. Ja, det här blev alltså vår första sketch vi gjorde. Kille försöker ta telefon. Jobbigt sätt. Det här blev den andra. Doktor ont i magen bajs utropstecken. Ja, den där blev aldrig av. Luta sig framåt, stör sig på det Börja slåss, backa då Den ena tar fram kniv, den andra tar fram en brödrost Den andra blir rädd mm, Den blev inte heller av Så, där har de De första idéerna vi någonsin kom på Idéerna som lade grunden till Just sånt att bli cool mm. Verkligen kvalitet där Ja, verkligen i början. Kul var det ju Kvalitet ta, ta, ta, vi, vi, vi, vi kör igång en låt Låter ni ha det där var Don't Stop You Get Enough med Michael Jackson. En av mina personliga favoriter. Ja, som vi tidigare nämnde så spelade vi in massa små filmer och sketcher redan när vi var sju, nio år gamla. Och jag tycker vi spolar tillbaks till den tiden och lyssnar på hur det faktiskt lät när vi spelade in de här sketcherna. Omtagning. Något senare har byggt och blivit lite full. Vi växte alla tre upp i Lindholmen- som är en liten, liten förort till Valentuna, som är en liten förort till Täby- som är en förort till Danderyd- som i sig är, är en förort till Stockholm. Och i Stockholm är ju en förort- till Sverige då kan man tänka. Och då, och Sverige då. Ja, När man är barn i Lindholmen så är det väldigt nice. Alltså, det finns jättemycket stora skogar och åkrar som man kan springa runt på. Våra föräldrar hade jättestora uteplatser där vi lekte och så. Men dagen då Min och Viktors pappa skaffade en dv kamera så förändrades nog allt. Ja. Fast egentligen förändrades ju inte så mycket. Det enda som förändrades var att vi började spela in de lekarna vi lekte. Liksom. Ja, precis som andra barn umgås genom att spela fotboll eller spela tv-spel så umgicks helt enkelt vi genom att filma våra små roliga filmer. Och vi hade ju ingen baktanke alls bakom de här filmerna. Vi gjorde dem ju bara för att det var roligt. Till exempel gjorde vi en parodi på den då extremt nya filmen Sagan om Ringen, som vi kallade Sagan om ljuset. Alltså parodin kallar vi Sagan om ljuset. Vi lyssnar på parodin. Här kommer den. <skratt> Försvinner vidare i ja. Jävla galning! Ja! Vi fick ljuset! Wow, det där måste vara en av de mest intensiva scenerna från den där filmen. Som man kan se... Ja, man kan egentligen inte se den någonstans. Förutom här, just nu. ja Alltså seriöst, den är skitdålig. Alltså vi var i liksom så sju år när vi gjorde den där. Alltså det mesta av våra filmer bestod av var ju bara det här. Eh <skratt> uh... Vänta! Ja. Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Men när man blir äldre, då är inte Lindholmen lika nice som det var när man var barn. Att springa runt där hela dagen är inte lika lockande. Det känns mest bara som att man bor i en håla, fett off på landet. Och att typ röka bakom hög högstad i skolan... Eller måla Warhammers. Ni vet sådana där små rollspelsfigurer i plast som man målar och spelar med tärningar. Jag faktiskt faktiskt med lite Warhammers Nej Men nej, mina Space nej. Nej frednått! I alla fall, i alla fall, i alla fall. Sånt kändes på den tiden mycket roligare. Och sen när puberteten kom så blev uppehållet mellan våra filmer allt större och större. Alltså, vi gjorde dem ju fortfarande, men inte alls lika ofta. Och när vi började gymnasiet hade sketcherna nästan upphört att komma. Ja, eller hur? För det kändes ju liksom som att vi alla tre hade valt lite olika vägar i livet med så här olika intressen och olika såhär umgängetskretsar och allting. Ja. Viktor, vad gjorde du på den tiden? Ja. Vad gjorde jag på den tiden? <laughs> det tänker inte jag berätta för er. Nej. Jag tänker visa er. Ja, Oh, okay. du vet väl om vi hör vara... fotsteg. Vi tittar oss omkring. Försök lokalisera vart fotstegen kommer ifrån. När vi tittar oss omkring märker vi även vart vi är. Vi står vid ingången till Kungliga Tekniska Högskolan. Viktor, vad händer nu? Fotstegen kommer från en fem år yngre Viktor Ber. Han är på väg in till KTH. Varför? Ska han ha en föreläsning inom matematik? En övning i algebra? Eller kanske till och med en tenta i logik? Vi springer fram emot Viktor för att få svaren på alla de frågor om hans slutdestination som kretsar i vårt huvud. Men mitt i språnget inser vi. Vi kommer inte kunna interagera med Victor. Detta har redan skett. Dåtiden går inte förändra. Det som har hänt har hänt och kommer aldrig att förändras. Alltså jag trodde vi skulle göra ett sommarprat. Jag vet inte vad som om händer. man tänker efter vet vi inte redan svaret på hans slutdestination. Vet vi inte svaret på allas slutdestination. Kommer inte alla... Att möta döden. Alltså, jag måste bara, ursäkta mig. Alltså, vad, vad, är, det du, vad är det du gör? Alltså, jo, väl frågade du vad du gjorde på den här tiden. Alltså, vad, vad, varför kan du inte bara svara på? Ja, alltså, det där vill jag inte alls höra, Victor. Jag blir både <skratt> arg och rädd nu. Jag blir arg och rädd. <skratt> oh, ja, jag ja. inser inte. I mitt tal lyckades jag inte bara förmedla vad jag höll på med innan YouTube. Utan jag lyckades även förmedla min humor i sätt att jag försöker få fram väldigt trivial fakta om mig själv. Och nu även min kärlek för metahumor. Genom att avslöja att det var jag som skrev in i manus att ni skulle avbryta mig mitt i min monolog. Men vad snackar du om? Så är det ju inte alls. Det där, det du precis sa men det har jag skrivit in i manus. Men vad är det du säger Det står ju inte alls i manus. Om man kollar i manus så står det att du helt oavbrutet får läsa din monolog om nu. Och sedan jobbar sen brågråta för att tycker det var så vackert? Jag sedan lovordar dig resten av vårt sommar. Jag sett på barnagåt och applåder, tack. Nej, du stäng av Stäng av den. Ta bort den. Vi vill inte ta bort den. nej. Ja, så nu när vi slipper Victor ett tag så kan ju jag och Joel berätta lite vad vi gjorde på den här tiden samtidigt som han gick på sitt häftiga KTH. Ja, till skillnad från honom så pluggade vi faktiskt någonting kreativt. Vi pluggade i media, du på gymnasiet och jag på högskolan. Ja, och Under den här tiden så umgicks vi tre inte så mycket faktiskt. Alltså, vi träffades mest på så här släktträffar och sådana saker. Men, ja, det var svårt för mig att undvika Victor eftersom vi är syskon och bodde i samma hus. och sånt. Men jag spenderade min mesta fritid med att typ göra musik med de kompisar jag hade på den tiden. Jag hade en massa små filmprojekt på gång med en massa kompisar men tyvärr rann det mesta ut i sanden. Samtidigt pluggade jag Stockholms filmskola där allt som inte var tunga draman ansågs oseriöst, smutsigt. Och jag som helst ville hålla på med humor längtade tillbaka till de där små filmerna jag gjorde med dig Emil och med Viktor. Och sen så när... Viktor? Åh oh shit, vi måste sätta på en spik. Ljudtekniken, sätt på Viktors mick. Men vad fan håller du på med, jäkla jord? Ni kan inte bara stänga av min mix och där kunde ni inte andas! Vad? Va De kan ni inte andas. Du kan ju andas även om micken inte är på. Om man andas ensam i en skog och ingen hör en annan, har man då andas? Är det du snakkig om det så, så jävla kostnadsframgångar? Jag alltså, är beroende. Nu, alltså. dä, jag förtjänar faktiskt att få en låt nu. Så nu väljer jag låt. Så. Nu. Nu känns det bättre. Vad fan är det här? Det här är en av mina favoritlåtar. Nesson Dorma av Luciano Pavarotti. Vadå? Försöker du låta såhär kulturell? Nej, det försöker inte. Jag lyssnar faktiskt på den här. Nej, det gör jag Jo, det jag visste. Seriöst, kan du inte bara lägga på det sådant kan Ja, nu vet jag inte Ja? Ja, sådär ser. fick firing. Jag fick feeling och jag insåg att det var firing. Kvällen efter vi hade skrivit ner de här fantastiska idéerna som ni hörde tidigare spelade vi in vår allra första sketch. Svenskar älskar Justin Bieber. Och det blev ju direkt en succé Den största svenska framgångssagan sedan skiftnyckeln. Eh, nej. Eh, efter ett dygn hade sketchen vi släppte 119 visningar. Vilket idag känns som extremt lite. Men jag kommer ihåg att då, då kändes 119 visningar hur mycket som helst. Så vi fortsatte med att ladda upp en sketch i veckan. Och de här sketcherna kunde bestå av i princip vad som helst. Det var jättekatter, det var tandfer och det var parodier och musikvideos. Och för varje gång vi laddade upp en sketch så fick vi lite mera visningar. Och ju mer visningar vi fick, ju mer tid började vi lägga ner på våra sketcher. Och efter ungefär en månad så la vi ner i princip all fritid vi hade på våra sketcher. Och så där fortsatte vi. Och efter tre månader hade vi lyckats få ihop tusen prenumeranter. Och efter det gick det ju bara snabbare och snabbare liksom. Sen hade vi helt plötsligt bara 10 000 prenumeranter, sen hade vi 20 000 prenumeranter och sen 40 000. Och sen efter ett år från att vi hade börjat med Youtube hade vi hela 70 000 prenumeranter. Men vänta lite nu. Vad är egentligen en prenumerant? Ja, alltså Youtube bygger ju på att användaren själv får bestämma vilka kanaler de gillar och prenumerera på dem. Och på så sätt bygga upp en egen tablå. Och efter ett år så var vi del av 70 000 personers tablåer. Bra förklarat, Timmen? Jättebra. Tack. Och jag kände ju också av det här. Alltså jag fick jättemycket följare på Instagram helt plötsligt. Folk snackade med mig på Facebook som aldrig hade hört av sig tidigare. Det kom fram människor på gatan och ville ta bild eller bara skaka i hand. Det var helt otroligt att folk tyckte vi var roliga. Mäktigt. Mm. Och det var ju liksom som ett slags beroende och drivkraft typ, när man verkte hur många det var som tittade. Och även fast man liksom tyckte det var jättekul att göra sketcherna så, så tror jag inte vi hade hållit på lika länge och kämpat lika hårt som vi faktiskt har gjort. Om man inte visste hur många det var som satt och väntade på att nästa sketch skulle komma. Mm. Och efter ett år fick vi också förfrågan av SUT om att göra en egen webbserie. Och det här var i alla fall jag började tänka på att kan man ta det här vi gör på Youtube och faktiskt ha det som ett riktigt jobb? Kan man ta den här hobbyn som vi har haft... Och, och leva på det liksom mm. Och nu för tiden kanske folk i alla fall i vår ålder tar det som en självklarhet Att man kan leva på att göra Youtube-klipp Men trots att det här bara var tre år sedan så var det verkligen inte så då alltså, Det var ingen i Sverige som levde på att göra Youtube alltså, Det var ju knappt någon ens i Sverige som höll på med att göra Youtube Och de som tittade på Youtube var verkligen inte tillräckligt många För att det skulle kunna bli några större intäkter Men nu skulle vi alltså få en serie på SVT Så allting kanske skulle lossna för oss nu Kanske serien skulle göra att vi får jättemycket spridning och att vår YouTube-kanal får jättemycket visningar. Vilket skulle kunna göra att vi äntligen skulle kunna leva på YouTube. Innebär en serie på SVT ekonomisk trygghet för all framtid? Nej, det gör det inte. Mm. För alltid, för ni för vi för yeah. Låten ni precis hörde var Kall med Jemi. Och innan det så hade vi en liten sammanfattning om hur vårt första år på Youtube såg ut. Och nu tycker jag faktiskt vi spolar fram ett år till.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 Och välkommen till mitt Emil Börs alldeles egna sommarprat som jag gör alldeles själv i år 2035. Och oh nej, jag, jag, jag tror att jag har fram för långt. Jag har, jag har spolat fram till framtiden. Som ni alla nås, är jag den enda som är fortfarande känd från gruppen I Just Want To Be Cool. Victor har ju för länge sedan tappat det totalt och har zero followers on Instagram. Jag har inte talked to him in several years Och jag tänker låta det stay that way Vad va, va, va, va, va fan är det här Emil? Men vad, vad då? Det är, det är framtiden Victor är ugly Ja du är så jävla barnslig alltså Men vad då? Du är ju bara avundsjuk på att min framtid är mycket bättre än din och att jag har en American accent Nej men lyssna på det här då va, vad, vad, vad, vad gör du nu? För jag spolar ännu längre fram i framtiden Men vad? Nej, nej, nej, nej, nej. det är jag som är Viktor Ber och det här är mitt sommarprat som utspelar sig år 2055. Det kommer handla om min otroliga comeback, men också om min bror Emils totala förfall. Som ni alla vet så drabbas han av Storens år 2035. Okej, men vadå? Lyssna på mitt sommarprat. Nej, men den är 8000. Jag är backast i det här sommarpratet. Stopp! Vi spolar tillbaka nu. Man måste ha memratar. Efter vårt andra år på Youtube- så hade vi lyckats samla ihop 200 000 prenumeranter- och vi stod vid ett sorts vägskäl. Oh my god. Vår dröm var ju att kunna leva på Youtube. Men det vi tjänade på den tiden- var inte tillräckligt. Och vi var ju upptagna med att jobba och plugga- så vi hade inte mer tid att lägga ner. Och den tiden vi la ner- var inte tillräckligt. Så det valen vi hade var att antingen sluta- eller se upp oss från våra jobb och satsa allt. Så, uh, vad valde vi för någonting då? Va? Ja, vad valde vi för någonting? Men Viktor, du vet ju vad vi valde. Du var ju med. Nej, det var jag inte. Men, men va? Va, va, va, Vad tror du att vi valde då? Ja, skolan tror jag kanske. Men va? Nej. Vad gör vi just nu? Vi sommarpratar. Ja, men vad pratar vi om i sommarpratet? Sommarprat. Nej, ju, ju, uh, Youtube. Youtube pratar vi om. Ja, så vad valde vi för väg? Spionage. <laughs> Varför? vad fan, Victor? Håller du på med spionage? Nej. Nej. Nej, och vad gör du, Jänke? Vad gör du på vardagen när vi inte sommarpratar? Vad Nej, jobbar du då med? Då jobbar jag. Ja, ja men, men vad, vad, jobbar jag, vad jobbar du med? Jag jobbar, med, jag jobbar med Youtube. Ja, ja precis. Så, så vilken väg? Vilken väl valde vi om du jobbar med höger. Youtube? Höger. Vad vad gott höger? Säg bara vad Men jag vet ju inte, kan ni okay. inte bara berätta för mig. Okej, okay, vi var inne Youtube. Vi var Youtube. Tack, var det så, så jävla svårt? Nej, vad fan? Hur kan det vara så svårt jag att Jag tror att det, det var fan. Då men, men då jag kanske glömmer ibland. Jag glömmer jag kanske glömmer ibland. Jag är en människa, jag. Glömmer. jag, glömmer. jag är då då? Glömmit en sån sak. Är så Det där var en stund på jorden med Lalle. Och, och det här är sommar är... i P1 med, I, med Ice on Cool. Jag, jag har inte drömt om att få säga det där, men okej. Okay. Ja, och jag sa det. Yep. Eller sist det är och... sommar i P1 ja, ja, nu, fortsätter, nu fortsätter vi. Okej, okay. lyssna nu. Lyssna nu. Tänk, tänk er det här. Interiör, släktkalas, Gamla farbror Nickvald kommer fram. Victor, Victor, Victor, hur går det med studierna? Jag hörde att du pluggar KTH. Ja, jag har faktiskt hoppat av det. Ja, men det måste ju vara en väldigt respektabelt jobb du lyckas få tag på. Eftersom du lämnar en så prestigefylld utbildning, menar jag. Ja, jag har börjat göra sketcher på Youtube. Va? Men, men vad fan? Men, vad är det du står och säger? Det är helt jävla galen, eller Emil? Emil, kom hit! Emil! Va? Din bror är ju helt sinnessjuk- hur tror han att man kan leva på Youtube? Men du börjar ju jobba med design efter gymnasiet eller hur? Ja, ja, jo men jag har sagt upp mig från det jobbet. Nej, nej, du menar väl inte att du också är jo, ja, jo jag, jag håller också på med, med, med YouTube. Och ni lever på det. Alltså, vi vi har ju liksom så här sketcher alltså, tänkte du typ så här, som grotesk och så här gatan, liksom fast vi laddar upp dem på YouTube. Nej nej nej Emil nu har du ju fått det bakom bakfoten. Det där du pratar om nu det är ju TV. YouTube är ju kattvideos utan substans. Det vet ju varenda kotte. Ja, det där kanske var en liten överdrift, men liksom, ungefär den där responsen i den man fick när man sa att man hade satsat på en karriär på Youtube. Och jag kommer aldrig glömma bort hur galen min farmor tyckte jag var när jag sa att jag hade liksom sagt upp mig från en stadig inkomst och ett bra jobb för att försöka vara rolig på internet. Liksom. Ja, men vi, vi var kanske lite galna för att jag, att jag var extremt osäker på hela den här vägen vi hade valt, i alla fall när vi började med Youtube, för att liksom... Vi, hade, vi, vi, vi visste inte hur man kunde leva på det eller inte. Nej, det fanns ju ingen som gjorde det här i Sverige Så varför skulle vi kunna leva på det? Exakt, så, här, ja, ja, så att det var ju ganska osäkert Det var i det här i början I think I saw you In an ice cream parlor, Drinking milkshakes Cold and long Smiling and Waving and looking So fine Don't think you Det där var låten Five Years av David Bowie, som är en av mina absoluta favoritlåtar. Och som vi pratade om innan, vi, vi var ju väldigt osäkra jag har vår... gjort en liten historia här jag skulle vilja dela med mig med. Jag har med mig på band där. Kan, kan, kan jag få sätta va, igång va? den? Ja, ni vet ju hur sommarprat innehåller mycket så här historier. Så jag tog mig friheten att spela in en liten historia jag har med mig här. Kan, kan jag inte få sätta igång uh -huh. den nu? Den passar sig så bra. Okej, okay, men du, du, du tänkte inte att du skulle berätta det här för oss. Nej, det är en liten surprise för er. Uh -huh. Här, det är på kassett. Jag sätter igång den nu. Så, då kör vi. Jag heter Joel, det här är min historia. Jag heter Joel, det här är min historia. Jag heter Joel, det är min historia. Joel. Att planera eller rista in sitt liv i sten- kanske inte alltid är så bra. Jag hade i flera år pluggat till en karriär- inom digitala specialeffekter. Och nu skulle jag kasta bort- allting jag hade pluggat till- i flera, flera år Det kändes med andra ord ganska otryckt. Ganska osäkert stopp, stopp, stopp, stopp, jag måste bara, bara fick in här då kastar bort, vi använder ju effekter och sånt i våra sketcher Alltså jag pluggar fan matematik Hur mycket matematik har vi använt i våra sketcher va? Ifall det är någon som har kastat bort sin karriär Är det jag, ja, jag har åprat mest. mest Jag har faktiskt använt Pythagoras sats en gång Ja men det spelar roll. Mm. Hörrni, det. hörrni hörni ni grabbar, bara för fan en... håll nu Det är ju min historia ja. Det är min historia som körs just nu Var håller ni på med? Ja. Tack, kör vi igång bandet igen i alla fall, jag kände mig väldigt osäker på den karriärsvägen vi nu hade valt Så den 21-åriga Joel, han kände så här Det är dags att stadga sig, på hemmaplan i alla fall Så jag flyttade in med min flickvän, in i hennes lägenhet faktiskt Alltså det kändes som någon del i mitt liv behövde vara bestämd. Så när jag flyttade in ville jag att mitt namn skulle stå både på skylten på dörren ni vet men också nere i trappuppgången där det står vilka som bor i lägenheten på metallskyltarna där nere. Annars hade det ju liksom inte varit bestämt att jag bodde där så det, det var väldigt viktigt för mig. Detta var ju dock lättare sagt än gjort eftersom skyltarna nere i trappuppgången var gjorda i just metall och namnen var inristade i metallen. Den stoppar igen. Så ifall man skulle få upp sitt namn på skylten så var det någon som var tvungen att rista in det liksom. Ja, exakt. Med verktyg. Med som en skogshuggare nästan. Ja. Ah. Fast de gör det i trä och ristar inte alls in. Okej. Okay. Mm. I alla fall, jag flyttade in i den här lägenheten och blev lovad av föreningen att jo, de skulle ändra skyltarna så fort de bara kunde. Så varje dag när jag kom hem var jag noga med att kolla om skyltarna i trappuppgången hade blivit inristade med mitt namn. Eller om den på dörren hade i alla fall blivit utbytt. Och för varje dag när jag kom hem blev jag lika ledsen och besviken. Alltså jag kom på mig själv med att vakna kallsvettig om natten. Och, och, och kasta mig upp till dörren. Öppna dörren för att se om skylten var där. Men det var den inte. Det var bara en dröm. Alltså jag ringde upp föreningen flera gånger i veckan för att få den här saken löst. Och de sa bara, ja vi ordnar det nästa fredag, ja vi ordnar det nästa fredag. Men det gjorde de aldrig, de ordnade aldrig nästa fredag. Så alltså, jag började ju ge upp hoppet, det skulle aldrig ske. Mitt liv skulle förbli obestämt och jag mådde ju alltså piss på grund av det här Ja, och jag och Victor kunde ju faktiskt se hur mycket det påverkade Joel Alltså det kanske inte låter som en så farlig grej Men alltså, han blev typ gråare och gråare för varje dag Och såg typ döende ut Ja, vi ringde till och med den här Och bad dem att vara snälla Sätt bara upp de här jävla skyltarna så Joel kan bli sig själv igen Ja, och tack och lov för det För en mulen dag När jag var nere och köpte lite mjölk Så, så, så tittade jag upp på skyltarna det var ju faktiskt mitt namn De hade ristat in mitt namn Och jag sprang upp till dörren Och jo de hade bytt ut skylten också. Mitt liv fick åter balans. Något i mitt liv var bestämt. Så jag sa upp mig från jobbet och sprang till Emil och Viktor och sa Emil, Viktor, nu är det dags för oss att satsa på humorn. Sen levde jag lycklig i alla mina dagar. Tills två dagar senare då min flickvän gjorde slut med mig och kastade ut mig från lägenheten. Så... Uh... Allt, allt det här med skylten och sånt var bara för alltså det, det slutade med att du var utslängd och sen stod det där på gatan och fick flytta hem till mina föräldrar igen. Ja, men som sagt, efter regn kommer solen. Ja, eller mer regn? <här> ja, ja. Ja. <här> ja, efter den där känslostormen kanske vi ska avsluta med lite Nick Jonas kanske. Äh, vänta, vänta. jag tycker faktiskt att du har valt lite många låtar faktiskt nu Jag tycker jag, jag, jag borde få välja en låt nu Vi tar den här istället men, men ja då, jag vill ju också välja låt men, men jag, jag har redan valt nu Jag, jag tänker sätta på den här låten i alla fall Det spelas ju redan låt alltså, Ja, wow, nu kör vi. Om Victor får om välja om vi låt så tänker jag också välja en låt För att då ska vi tre låtar samtidigt alltså där. det här låter ju nej, nej, nej, nej. stopp det blir ingen låt. Ingen får spela någon låt. Alltså, vi, men, vi måste ha en låt, annars blir det för mycket prat. ja Okej, okay, men vad fan ska vi göra då? Jag vet, vi kan köra sten kanske om det. Ja, okay. okay. yes. Gör vi ett, två, tre eller sten eller? eller kör du påse. Alltså, sten det, väldigt... det blir bra. Vilken, då? Då, vilken av dem? Påse. påse. Alltså fyra. fyra. Ah, Okej. Okay. Okay. Mm. sten Ja, ah, yes, så so, jag vann so, då får jag. Ja, jag tycker låt. faktiskt att jag vann. Men, men hur ska vi vet som vann? Alltså <laughs> vet ju inte vem som vann. Du kan äh, okay, Precis. Jag vann. Men, men, men, jag tycker jag okay, vann. Jag orkar inte. Jag orkar inte. Nej. Vi tar min låt nu. Okej. Okay. Okay. jag vann. Så, nu kör vi den här så. Mm. Ja, Den här låten är faktiskt ganska bra. Jag vet Låten ni precis hörde var Parken med Alexander Juniblad. Äntligen så stod vi där. Första dagen på vårt nya jobb eller satsning eller vad det nu var. Vi hade alla tre lagt av med våra tidigare utbildning eller jobb. Och nu skulle vi satsa på Youtube på heltid. Det här var det första mötet. Yes, nu är vi enkla här. Första dagen på Youtube. Yes, <laughs> man men, <laughs> Äntligen kan vi köra nice. på helt så här, oh. Det här har vi längtat efter. <laughs> ah, ja, ja, ja. <laughs> Gud ja. Oh, yes. nice. Så uh, Joel, har du någon idé på en sketch vi kan göra? Va? Ja, har, du, har du någon sketchidé? Uh, nej, jag har ingen sketchidé just nu. Ja, mm. Okej, men det, det kommer väl säkert. Vet... Joel, ja, har du någon idé? J jag? Ja. Nej, nej. Jag... Men du har... Nej, jag, jag, har inga, jag har ingen idé heller faktiskt. Har, har ingen någon idé? Nej. Fan, vad najs det är det ändå. Ja, nice. det är ändå. Så Nu kör vi, nu kör vi? 1,2,2, och kör! Nu kör vi! Vi vet att en, en sketch är bra om vi skrattar med att vi skriver den Och mm. den här första dagen på ju, vårt jobb så skrattade vi inte speciellt mycket faktiskt Nej, eftersom vi i princip inte skrev någonting överhuvudtaget alltså, <laughs> vi, vi hade helt precis hur mycket tid som helst men vi hade ingen aning om vad vi skulle göra med den Och samma år som vi började på Youtube så växte ju Youtube också så att det knakade Det kom upp flera kanaler och som tittarmässigt faktiskt gick om oss Helt plötsligt fanns det kanaler som släppte nya klipp varje dag. Det kom så kallade Daily Vlogs. Daily Vlog-kanaler är folk som filmar allt de gör varje dag och sedan lägger upp det. Som en blogg, fast video. Det kom också upp prank-kanaler. Prank-kanaler kan jämföras med klassiska dolda kameran-program- en prankkanal kunde släppa två till tre pranks i veckan. Och helt plötsligt började vi med våra ynka en sketch i veckan verka som dinosaurier. Ja, alltså vi var tvungna att förnya oss själva. Och det var då vi bestämde oss för att satsa på vår andra YouTube-kanal. Alltså vi hade ju länge haft en annan YouTube-kanal som hette I Just Want To Be Cool 2. Där vi brukade ladda upp behind the scenes-material och sånt. Liksom extra material från de sketcherna vi gjorde på vår huvudkanal. Ja, man, man kan tänka lite att vår andra kanal är som SVT2. Alltså det är inte lika bra som SVT1 men det är intressant för de som bryr sig. Ja, och det visade sig då vara extremt många personer som faktiskt spridde sig. Och inte bara om vår humor också utan även om oss som personer. Så det vi tänkte var så här, kan vi göra en sorts show för de här personerna som följer oss på vår kanal 2 som vi kan producera nästan dagligen och på så sätt kunna hänga med i den här Youtube-världen liksom. Och det här var våra kriterier för vår nya show. Ett. Det måste vara enkelt att producera men fortfarande vara någonting vi skulle kunna stå för. Två. Vi måste kunna släppa många av dem för att kunna konkurrera med övriga Youtube. Tre. Och det får inte vara manusbaserat. För att kunna producera så pass mycket innehåll vi behövde så måste innehållet producera sig själv. Ja, när vi hade satt upp de här kriterierna så började vi experimentera med lite olika format. Till exempel så öppnade vi så här fanbrev som vi fick skickat oss och spelade in våra reaktioner. Problemet med det var att det blev alldeles för upprepande. Vi gjorde en serie på Kanal 2 som heter Du bestämmer Där andra fick bestämma vad vi skulle göra i våra sketcher Problemet med det var att alla inte är så bra på att skriva roliga saker Vi testade även att spela in lite vloggar Där vi filmade allt som hände under en dag eh, Problemet med det här var att våra dagar var alldeles för lika varandra Så det var till slut upprepande mm. Men sen, efter alla dessa misslyckanden Så kom vi helt plötsligt på det vi satt en dag och tittade på en annan youtuber som hette Theres Lindgren och hon hade gjort en video som hon kallade för mukbang. Vi tänkte, mukbang? Vad är mukbang för någonting? Vi tittade på videon och vi såg Tres sitta framför kameran och äta mat. Samtidigt som hon pratade till kameran om maten hon åt men också om vad som hände i hennes liv. Och vi kände, wow, här har vi någonting. Mukbang. <laughs> det är det. <laughs> va, va, va, va, vad då? Det, det är jättebra, jättebra ja, vad, ja, ja, ja. Okay. Vi läste på om mukbang och det är en jättestor trend i Asien. Det hela går helt enkelt ut på att man sitter och hänger med någon som äter. Och 이제 är 반갑습니다. 오늘 먹을 거는 일단 방제에 써 då tänkte vi att vi kan testa äta väldigt, väldigt konstig mat. Eftersom både jag och Emil, vi, vi, vi är väldigt kinkiga när det gäller mat. Vi gillar inte att äta så mycket nya saker. Men Joel däremot, han, han älskar ny mat. Han, det är det han, det, det han går igång på. Så vi tänkte, ifall vi filmar oss själva när vi äter väldigt konstig mat så kommer kontrasten mellan mig mellan mig och Emil och Joel bli väldigt komisk på något sätt. Så att eh, vi testade att spela in vår första mukbang för snart ett år sedan. Och eh, det var en succé. Och idag så får några av våra mukbangs faktiskt lika mycket visningar som en del av våra sketcher får. Det ni hörde nu var Pillow Talk med Zane Det här det är, är P1 med, pet med i High school. school i sommar Nu ska jag någonsin få säga det Det är sommar i P1 med High School Så, där fick jag säga det ja. I början av sommaren 2014 så fick vi ett samtal från en person som sa Att han jobbade på Allsång på Skansen Och eh, han ville att vi skulle vara med och uppträda där samma sommar Ja, det här, alltså, vi kunde inte tro att det här var sant när vi fick samtalet. Det kändes så här liksom, varför ska vi vara med på allt på Skansen? Alltså, vi hade ju vi hade gjort en del så parodilåtar och sånt då, men det kändes som liksom, vi hade ju aldrig vi hade aldrig uppträtt någon gång. Det kändes helt så här va, va, ja. Ja, men på samma sätt att man kunde inte tacka nej till det. Så som, man väl inbjuder inte Skansen måste man ju tacka ja. Ja, ja precis. Hur? Det är som det här sommarpratet. Vi kunde ju inte tacka nej. Nej, plus att det är faktiskt en, en ganska bra sätt att liksom, här, bredda sin målgrupp. Exakt. Det är en grym Chans att bredda sin målgrupp Så vi tackade ja till att framföra en låt på Allsson på Skansen Och sen så började veckorna gå Och man, man glömde nästan bort att man, skulle, att man skulle göra det här Ja, alltså vi var ju upptagna när vi spelade in Vår andra SVT-serie just då Så liksom mm. vi tänkte på en massa andra saker och liksom Att man glömde ju helt bort det där med all sången. Mm. Ja. Sen hörde de ju ändå av sig några veckor innan. Och bara skulle titta till att allting stod bra till. Och att vi var redo att gå upp på scen. Ja. Hade ni en scenshow? Eh, nej, det har vi inte. Nej, Det behöver ni, sa de då. <här> Okej, okay, sa vi. Och jag vill bara förklara för er som lyssnar nu att innan det här hände så hade vi aldrig stått live på scen någonsin. Ja, och om inte det här låter liksom illa nog så kan jag också berätta att jag lever med världens största scenskräck. Till exempel alltså när, vi, när jag gick i skolan och skulle ha typ så här svenska redovisning. Så här, då, då bad jag min lärare, bara, kan jag få snälla ha det här enskilt? Eller bara åtminstone så här, för en liten grupp. och typ När jag spelar fotboll när jag var yngre också, så här, fort man skulle spela inför typ publik så var det så här Nej, jag kan inte andas, jag klarar inte av det jag kan inte gå ut på planen. Det här det blir för mycket. Och att jag nu ska gå upp liksom så här inför 8000 människor och liksom över en miljon människor som tittar live på tv. Det är alltså det, det, nej. Det var helt orimligt. Men, ja, men hur, alltså, hur kan du tycka det är jobbigt? Du, du gör ju sketcher som flera miljontals tittare titta på varje dag. Ja, jag vet, det här är också en fråga som jag har fått liksom, när jag har pratat om min senska och sånt. Men alltså, det är verkligen en helt annan sak. För när vi gör saker på Youtube, då liksom skriver det, planerar, spelar in. Klipper tills vi verkligen är helt nöjda Liksom ljudlägger och fixar Så att vi verkligen kan stå för det Sen laddar man upp det på Youtube Sen så går man hem, sover Och sen dagen efter så kan man välja liksom, Vill jag läsa vad folk tyckte om det vi laddade upp igår Eller vill jag bara strunta i det totalt Exakt, ibland känner man sig så, jag, jag är inte redo den här morgonen att se ifall folk gillar min sketch eller inte Eller vår sketch eller inte Och det är nog det som är den viktigaste skillnaden Från att ladda upp saker på Youtube Och att göra saker live I alla fall för mig För när man uppträder med någonting live Alltså det är ju i princip omöjligt att liksom inte se hur folk reagerar direkt. Jo, det kan ju blunda över sig. Så då, då löser du det. Man kan fortfarande höra att folk buar, Viktor. Ja, då kan man hålla för öronen. Ja. Varför blir ni sura på mig nu? ni ställer frågan och så kommer jag med svaren. Jättebra, Viktor, tack. Ja, nu känns som att jag blir stämning igen. Men, men i alla fall, alltså, både jag och Victor känner ju det här med liksom scenskräck och sånt. Men även fast jag kanske känner det lite mer. Alltså det är så här, vi har inga problem alls med att man ser att ja, men den här sketchen har, någon liksom, eller har en miljon visningar. Men vi kan ju inte vara i samma rum som någon som tittar på sketcher första gången. För man vet inte exakt. Tänk om de tycker det är tråkigt. Liksom. Det kommer det är så här jobbigt inom bordsbanan. Nej, jag vet, vet heller inte alls vad de tycker. Men att veta att de tyckte det var dåligt. Typ. Ja, vilket är ganska kul eftersom jag älskar att se hur folk reagerar. Och jag älskar överhuvudtaget att stå i strålkastarljuset. tycker jag i alla fall är jävligt härligt. Ja, I alla fall. Jag tror att de här på Allsombolskansen kände av i vårt vaga svar att vi inte hade förberett någonting alls. så att vi, de, de, de gav oss en ganska erfaren korreger... Koreo koreograf, koreograf mm, yeah, yes. som fick hjälpa oss här alltså vi, vi kom in på lite danslektioner vi, då vi fick vi stå framför en spegel så dansa lite granna. och det här gjorde så att man ja nu känner man så här okej okay, så här ska vi framföra själva framträdandet och det gjorde så att nervositeten gick ner lite grann i alla fall mm. men sen så kom då dagen dagen då vi skulle uppträda på Allsång på Skansen och Backstage där så träffade vi Björn Schiffs Som var, berättade att liksom första gången han hade uppträtt På Alsång på Skansen så sändes det inte ens på tv än. Och han, sen dess hade han varit med så många gånger att Han, ens hade, han hade inte ens räkningen på hur många gånger han har varit där jag, jag skakade hand med Björn Schiffs i bara kalsongerna Jag kommer ihåg det ja. mycket väl det var... Men det är för ett annat som har <laughs> fall Och om han sig som säkerheten själv Så var väl jag då den totala motsatsen Jag satt i ett hörn på en bänk och vi alltså med huvudet vilade i handflaten och typ bara svettades för tvungen att så gå på toaletten hela tiden. Jag kände sig så här, jag var ett vrak kändes det som. Och jag tror också att artisten Jon Henrik som också skulle uppträda den dagen. Jag tror att han såg att jag var väldigt nervös för han kom och satte sig bredvid mig och frågade så här: "Är du nervös?" Och jag förklarade då att ja, det var jag för det var första gången vi hade liksom skulle uppträda och så. Och då så tittar han mig djupt i ögonen och jag kände nu nu kommer Jon Henrik säga ett valvälvalda och visa ord med sin vackra norrländska röst. Och som kommer få allting att känna sig att liksom, allting kommer bli bra igen. Alltså jag kommer, all nervositet kommer vara som bortglömd och jag kommer känna att jag kan gå ut på den här scenen och liksom verkligen bara njuta. Och sen så öppnar han munnen och sa, det är inte jag. Och så gick han upp på scen och levererade en felfri jojk. Ja, det där var ju då Daniels Joik med Jon Henrik och det var den låten han uppträdde med på Allsång på Skansen när vi var där. Men hur det väl sen gick för oss på Allsång på Skansen är lite svårt att säga då jag har absolut noll minnen alls från att vi gick ut på scenen tills att vi kommer tillbaka backstage. Alltså det är en total blackout. Men ledde då vårt framträdande på Allsång på Skansen till den enorma bränning vi hoppades på? Eh, nej. nej. Det gjorde den inte, och det kommer antagligen inte det här pratet heller göra. Men det var en upplevelse, det var det. Ja, och när vi hade gjort vårt framträdande där på Skansen och allting var slut, då så gick vi tillbaka och satte oss på buss 44 och, och åkte hem igen för att nästa dag fortsätta med vårt jobb. Varken mer eller mindre kända <laughs> än vad vi var innan vårt framträdande Och då tycker man att det här nu var passar bättre nu än en liten låt som vi själva skrivit. Här kommer en selfie styck. Vänta lite nu. Är det här en... Nej, kan det vara? Eller? Är hey, det gud? En Ja, det där var ju alltså vår egna låt Selfistick Stick framförd av oss. I just want to be... Ja, nu har du inte stängt av telefonen. Nej, men nu ringer det här. Det är, det är lika bra att ta. Jag tar, jag tar det här. Ja, hallå, det är Joel. Jag har, jag har inte riktigt tid just nu, men alltså jag sommarpratar. Men, men vem är det? Vet du vad, Joel? Jag kunde inte bry mig mindre. Jag är en förälder till en åtta år gammal barn och jag är arg. Oj. Oj, vad arg du låter. Jaha, varför det det? Jag kommer hem och så ser jag min åttaåriga avkomma sitta och titta på en av era sketcher. Uh, oj, vad? Det var ju för fan blod, svordom och ett jäkla dödande hit och dit. Hur fan kan ni ha maget göra och sånt här när ni vet att det är barn som tittar? Ja, men vi gör ju faktiskt bara det vi själva tycker är roligt. Så är det ju bara. Nej! Nej, nej, ni ska göra det som passar med åtta år i åratal. Folk är känsliga och har ni lagt åsikt hållet. Oj, ja. ja. det lägger jag på. Ja, alltså, det är ju verkligen så att det är många som tittar på våra sketcher. Allt ifrån åtta till åringar. Och i och med att fler har börjat titta på våra sketcher har vi också blivit någon sorts såhär, konstiga ofrivilliga förebilder åtminstone för de här yngre som tittar. Ja, Alltså, samtalet som ni hörde kanske var lite överdrivet, men så alltså, vi får en del. Ungefära såna alltså, här samtal från föräldrar Vad var Vad Joels samtal fake? Ja, alltså, det, det var ju som ett slags intro till det vi vill prata om nu mm. Så du menar att det är inget fake? Ah. Viktor, nu får du ta och dig Du har redan dragit det där skämtet tusen gånger känns det Okej, okej, förlåt Sluta nu Vi fattar att du är så här, du fattar ingenting Att alltså, du är såhär oförstående Victor, liksom. det är utsatat nu Jag okay, hatar okay. när det blir såhär Victor Du mer jag, jag på jag. mig än det gör på dig Jag ska försöka komma på något nytt, okej okay. Bra I alla fall i många av våra sketcher så har vi skämt som slutar med att någon dör eller någonting väldigt skruvat som ibland är ja, väldigt blodigt. Och vi har ju flera gånger fått frågan från föräldrar hur vi kan göra sådana här saker när deras barn tittar. Och så här brukar vi svara på det. Alltså, vi gör ju det som vi tycker är kul. Och det är det vi alltid har gjort. Och det är det vi gjorde redan innan någon tittade på våra sketcher på Youtube. Exakt, det var ju det som gjorde att vi blev stora. Exakt, det är ju det som har fått folk att komma till oss och vilja se det vi gör. Och nu bara för att folk har kommit till oss och vill se det vi gör så kan vi inte sluta göra det som... Fick de att vilja se det vi gör? Det vi ju... kan inte anpassa oss över alla de... Ja, men det är ju säkert många åttaåringar som tittar. Vi kan ju inte anpassa oss efter alla de. Nej, det är inte vårt ansvar egentligen. Nej. Men det är ju inte bara föräldrarna som vill att vi ska vara de här ofrivilliga förebilderna. Det är ju också våra fans. De har förväntningar på oss. Och det visar sig väldigt tydligt. Det finns en sketch där jag glömt ett linslock i fickan. Och, ja... Ja, alltså, vi släppte sketchen precis som vanligt Men när kommentarerna började rulla in så insåg vi liksom Att vi har gjort ett fruktansvärt misstag ja. Det här var kommentarerna vi fick på sketchen har Joel en snustosa i fickan? Jag tror det, det ser, det ser ut som det i alla fall Jag märkte det också Vet han att det är dåligt att snusa? Du borde sluta snusa Joel Ja men det finns de som faktiskt har en tom snustosa i fickan för att se lite edgy ut Ja men jag tror inte att den är tom för den ser full ut faktiskt Min pappa snusar Min pappa snusade förut Men lägg av, lämna Joel i fred, han får väl snusa i vad han vill? Nej, han ska vara ett föredöme, fattar han inte att han har massa ansvar och influerar barn Joel röker Bara för att Joel snusar nu tänker jag också börja Snusa. Joel Röker! Joel Röker! Ja, det där med att de skriver att Joel Röker har ju att göra med att för några år sedan när vi gjorde en musikvideo så tog Joel ett blås från en cigarr. Sen dess har jag ju blivit stämplad snusrökare av våra fans. Även fast jag inte röker eller snusar överhuvudtaget. Ba, ba, ba, ba, ba. Sammets nos och liten svans. Det bästa trång som någonsin fanns. Det är ju en Sådär som Det där var i Mymindalen av Benny Törnrops, vilket var mitt favoritprogram när jag var liten. Mitt näst bästa program var det. Men det är också svårt för oss att inse hur stora vi är och hur faktiskt mycket vi betyder för en del människor. Det mesta man ser över sina fans det är bara de här kommentarerna under videoklippen vi släpper. Mm. Och då kan man ju läsa det, till exempel: Åh, vilken bra sketch du gjorde! Eller bara, Åh, jag älskar det ni gör! Men som det är så här himla svårt, tycker jag i alla fall, att koppla. Det är faktiskt riktiga människor som skriver de här kommentarerna. Det är så det är många kommentarer. Det. Men det är ju alltså, ändå, liksom, så här, ibland så förstår man ju verkligen på riktigt, liksom vad man kan betyda för någon. Alltså, ett exempel på det är när vi var på Comic Con i Malmö och vi skulle ha. En sån här fanträff som vi väldigt sällan har eh, Och det kom ju liksom sjukt mycket folk alltså, mycket, mycket mer än man trodde Ja verkligen alltså, det... Vissa människor väntade vänta i liksom över två timmar Bara för att vi skulle liksom få ge dem en kram typ. alltså, Man kände sig också lite dålig på Herregud va? hur kan det komma så här många människor för att träffa oss liksom. Men det, en... den sjukaste grejen Med hela den här dagen var att Efter allt det här så såg vi ett klipp Som en person, en 12-årig pojke Hade laddat upp på Youtube Där han hade liksom vloggat hela dagen Han hade filmat hela sin dag från att han vaknar Ända tills han åker till den här Comic -Con i Malmö Och liksom hela tiden så pratar han om att hur sjukt det är att han ska få träffa Ice Won't It Be Cool för första gången Man har ju sett sådana där videos som handlar om andra personer Och att se en sån sak som handlar om en själv känns så absurt Det känns så liksom overkligt på något sätt ja. Alltså det går ju absurt Det påminner alltså. ändå lite om man tänker efter liksom på hur du reagerade första gången du fick träffa Henrik Dorsin Va? Vad menar du nu? Vadå? Henrik Dorsin är ju en komedigud, det är ju inte alls samma sak jag kommer ju faktiskt ihåg det som igår när jag, när jag träffade Henrik Dorsin. Då. Vi, skulle ju, vi skulle ju på den här humorgalan och jag visste ju att Henrik Dorsin han kommer ju faktiskt att vara där. Jag hade ju stått hela morgonen och, och tränat mitt handslag också för att vara liksom, beredd på att skaka hand med Dorsin. Det var ju det bästa som skulle kunna hända. Och sen när jag stod utanför Bärns och tittade in i huset så kunde jag knappt, alltså jag kunde knappt tro att där inne, där är ju Henrik Dorsin, den lilla drängen liksom. Ni vet från det ja. bästa fasen. Nu, nu låter det faktiskt väldigt mycket som händer det fennet vi pratade om förut. Måste jag bara se jag knuffade mig fram genom folket. Vart är Henrik Dorsin? Jag måste ju få träffa honom. Var är Henrik? Jag såg Henrik. Självklart fel Henrik. Jag såg Henrik Larsson. Nej, det, det var inte Henrik Larsson. Men framförallt, det var fel Henrik. Men sen så, där stod han. Henrik Dorsin. Jag höll emot den här impulsen som kommer när man ser Henrik Dorsin och, och skriker så här. Bäste fan! Fa! Den, den impulsen som alla får, liksom. Jag, jag sprang ju bara fram emot honom och allting gick liksom som i slow motion. Där står han, flinten. Den, den är där, liksom. Och jag, Joel Adolfsson, lyckades inte få fram ett ord. Ja, ja, men, det, ja men bra story där, Joel. Du fick verkligen så här ihop det. Så här, vi, hur vi liknar, liksom, hur vi ser upp till folk och liksom, hur, hur folk ser upp till oss. Det, det blev väldigt... Ja, du det var gillar, gillar storyn. Liksom. Ja, det var bra. Så, ska vi ska väl köra en låt. Nej, eller? men jag har faktiskt en till story om du gillar den där storyn. Jag är ju ganska bra på stories. Ja, liksom. ja. Jag har en story om hur jag förlorade oskulden. Och sen fick tillbaks den igen. Ja, jag vet inte riktigt om den passar här. <timmer> jo, jo, men nej, den här har jag sparat till som i sommarpratet. Nu kör vi. Jag vill inte höra det här. Alltså, det är en ganska orimlig story, men, men det låter mycket orimligare än vad det faktiskt är. Allt började ju med att jag skulle dry brusha, brother. And You've been putting up with my, it's just way too long. And now know how I'm gonna manage if one day you och det var så brother Karbulo lärde sig vad kärlek var. Och det var så jag förlorade och fick tillbaka min oskuld. Alltså själva grejen, när jag, när jag, nu, ja, det lär väldigt orimligt i början faktiskt. Men när jag hörde historien så var allting väldigt logiskt faktiskt. Jag bra. Visst blev det logiskt. Alltså verkligen en imponerande En historia. orimlig story som blir rimlig. Exakt. Eller hur? Fantastiskt. Så hur ser våra liv ut idag? Fick Joel som flyttade hemifrån. Har vi tillräckligt med visningar så vi kan leva på vår Youtube-kanal? Svaret är ja och ja. Vi kan nu äntligen med runt 600 000 prenumeranter och 10 miljoner visningar i månaden känna att vi kan tryggt leva med Youtube som enda jobb. Jag kommer ihåg när vi fick 100 000 prenumeranter så sa vi liksom... Okej, det här är nog toppen liksom. Nu kan vi kanske få 20 000 till Men sen efter det så kommer det inte hända så mycket Och samma sak så har vi ju typ När vi fick 200 000 prenumeranter Men sen så har det bara fortsatt och fortsatt Så man vet ju inte heller riktigt Hur långt kan vi ta det här Det spelar egentligen ingen roll riktigt nu För nu är vi ju så pass stora Så att vi kan leva på att bara göra Youtube Så att, visst, vi kan bli större Men det här räcker ju gott och väl ja, ja, verkligen. verkligen Och om vi missat att säga det Så jo, vi har ju riktigt Riktigt roligt Vi lever våran dröm Kan man ju säga Att titta på roliga saker varje dag Och sedan förverkliga dem Alltså det är ja, ju helt sinneskift Du menar din dröm Egentligen Vad menar du nu? Ja alltså min och er dröm var ju aldrig riktigt Att säga. Jag jag roliga sketcher på Youtube Alltså jag drömde om att bli så programmerare Så jag kunde göra spel och sånt ja, Och jag drömde ju om att liksom, typ, få jobba med design Alltså så, så det vi lever nu är egentligen din dröm Och jag, jag säger inte att det är tråkigt. Att det är antagligen mycket, det är en mycket roligare dröm än den drömmen som jag och Victor hade. Men om man ska ha korrekt så är det ju din dröm. Ja, men vi det, behöver det inte vara så korrekta hela tiden, Jag vill bara att du ska veta att jag och Victor gav upp våra drömmar för din dröm. Så att vi kan använda ja, det Och det är jag väldigt, väldigt tacksam över. Mm. Men hur ser då framtiden ut för humorgruppen I just want to be cool? Ja, alltså just nu så fokuserar vi väl mest på att bli bättre på det vi gör- Egentligen har vi bara hållit på i fyra år. Ju. Alltså, vi är ju inte några så här, experter på komedi eller på filmskapning Nej. eller sånt, liksom. Det Värker sjuka inte. är ju att fyra år i YouTube-år är ju väldigt länge dock. Men det vi känner är ju liksom så här att för varje år som går så kan vi ju liksom titta tillbaka på det man har gjort under det här året. Och varje år som har gått har vi ju känt liksom fan vad dåliga vi var för ett år sedan. Och fan vad mycket bättre vi är nu. Och förhoppningsvis kommer man liksom att fortsätta känna så- för då känns det som att man utvecklas åt rätt håll. Och om ett år så kommer vi antagligen känna- att det här sommarpratet är en jävla katastrof. <laughs> och liksom böna och bs om att- kan vi inte få komma tillbaka och göra ett nytt sommarprat- så vi kan visa att vi kan göra det bra. Och jag tror ju faktiskt att det är väldigt bra att vi känner så- för det visar ju att vi utvecklas hela tiden- och alltså vad vår framtid döljer ja, Det är väl större projekt Häftigare projekt Någonstans en acceptans hos äldre Att Youtube det är verkligt Och det är här för att stanna You're walking in the woods There's no one around and your phone is dead Out of the corner of your eye You spot him Child love. Wait, he isn't dead Shia is a surprise There's a gun to your head And death in his eyes But you can do jujitsu With body steps det där var låten en av Rob Cantor Så där har ni det det historiska sommarpratet Första gången i världshistorien har ett sommarprat haft tre värdar. Och jag tycker verkligen att det gav ett djup som alla andra sommarprat innan oss har saknat. Precis. Vi har verkligen stuckit ut med det djupet. Mm. Och jag vill bara säga det, att jag är Joel Adolfsson. Och jag är humorgruppen I Just Nej. Want To Be Cool. Okej, så... okay, visst, jag är inte det. Men skulle jag i alla fall kunna få avsluta det här sommarpratet med en sån där, du vet, klockren mening som, som alla sommarprat ja, har, liksom. Ja, kör Ja, Ja, ah, bra. Okej, okay, låt mig tänka. Ah, det är dags att sammanfatta det här sommarpratet med... Vad är det där? Vad är det jag hör? Nej, nej, nej, nej. Det, det, det, det, det, det är avslutet på sommarpratet som kommer just nu. Men, jag, alltså, du måste snabba. Jag skynda Så sä, Säg en bra avslutning. Eh, Okej, okay, fuck, Någon, Någon, tack. Jag har försökt. Jag har försökt. Jag har försök Jag det försökt. Jag har försökt. Jag har försökt. Jag har Jag har försökt. Jag har inte, Jag har inte Jag har försökt. Jag har det här, spring, spring Jag nej, Jag har försökt. Jag har Jag har försökt. Jag har försökt. Jag Nej, nej, Jag har försökt. Jag honom försökt. Jag har försökt. Jag har det var sommar i P1 med I Just Want To Be Cool. Producent Caroline Bratt Puron